у місті і навколишніх селах. Бо ж недалеко був фронт. Розвідникам вдавалося маскуватися. Оскара німці й поліцаї приймали за німецького офіцера. У нього була придумана легенда. Василь на людях з'являвся мало. Близькість фронту і тривожний настрій серед солдатів – не надихали поліцейських на пошуки підпільних організацій і розвідників. В небі дихало грозою. А коли загриміло навколо Ленінграда, каральні дії поліцейських були паралізовані. Фашистські служаки думали про своє завтра. Демаскування, викриття групи Оскара навалилося з іншого боку. Хоч як Василь Саратовець міняв частоту хвиль, а розклад виходу в ефір і місце радіопередачі, все ж рацію не раз чули радисти 54-го армійського корпусу німців і запеленгували. Звід солдатів прибув саме тоді, коли Василь передавав нове повідомлення в центр. Він працював у льоху, а вкручені у мотузки антени – були виведені на подвір'я. Господиня ще й повісила на ту вір'овку старі ряднини, щоб не помітило чуже око дротів. Та не допомогло. Дві автомашини з раціями-пелингами зробили своє, вказавши точне місце, звідки рація подавала сигнали в ефір. Солдати оточили льох і запропонували Оскару і Василеві здатися. Ті хучі спалили папери, розтрощили сіверок, а потім стали відстрілюватись. Німці діяли обережно, їм важливо було захопити розвідників живцем. Язики такого рангу рідкість. Це дало змогу Оскару і Василеві вийти з льоху і кинути гранати в солдатів. Таке зухвальство вивело з рівноваги багатьох німців. Вони відповіли тим же. Оскара було вбито. Поранений Василь протримався ще зо дві хвилини, а потім... Він не став триматись рукою за пробиті кулею груди, а вихопив нею наган. Ще мить, і німці схоплять пораненого радиста, та він уже приставив дуло до скроні, натиснув на спуск. Пістолет системи Наган завжди невідмовний. Німецькі солдати оттетарили, побачивши таку смерть радянського розвідника. Вони вже збирались покинути подвір'я, як на мотоциклах примчали осесівці і вчинили в будинку у Повітці, у погрібі погром, а потім спалили все, що могло горіти, і розстріляли всіх, хто тут жив. Ось такими похмурими думками про трагедію на околиці Гатчини полковник Іван Сергійович і майор Андрій Савич повернулись увечері до Ленграда. Емку поставили на Невському поблизу під'їзду будинку, де два тижні тому мешкала група Кудрявого, а самі пішли вниз до Адміралтейства. Невський проспект вирував як ріка в час повені. тисячі, десятки тисяч людей, цивільних і військових, ручаями сюди, цікались. сюди ви – державне сюди пригадав пушкінський рядок із сюди вершника Іван Сергійович. сюди сюди сюди сюди сюди сюди сюди сюди був одягнений у теплий піджак, на голові капелюх. Андрій Савич в шинелі бузкового кольору, підтягнутий, з випнутими уперед грудьми. Савичу просто не можна ходити в цивільній одежі, щоб не викликати в прохожих підозри. Чому, мовляв, такий здорувань красене військовий? «Щось небачене твориться» сказав схвильовано Андрій Савич Здогадатися не важко прорвано блокаду